Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război De Camil Petrescu Pista 12 Gheorghidiule, un bilet de la amicul tău Laios Toți cămărazii urmăresc cu interes prietenia mea cu ofițerul ungur, care comandă compania de acoperire a vămii. Mă invită, ca de obicei, duminica și sărbătoarea după masă, către ora patru, la o partidă de popice și de halbe de bere cu vameșul lor, cu vameșul nostru, cu polițaiul de frontieră și cu coanele lor. Sunt petreceri inimoase, cu râs mult, cu glume strașnice. Capitanul mă sfătuiește cu o autoritate potolită să renunț azi la această petrecere. Să treacă inspecția asta. Are dreptate. Am azi mult mai multă nevoie să stau liniștit. Fraza, să treacă inspecția asta, răsună iar cu ecouri în golul gândurilor mele. Dacă, dacă mâine e trecut, simt un fel de creștere dureroasă în mine, de parcă m-aș ridica în vârful picioarelor. După masa de la popotă, pe potecă, peste tranșee, mă duc să mă culc acasă. Dar, cum rămân singur între pereți, se redeșteaptă în mine gândurile ca fiile. Dacă Grigoria pleacă luni dimineață, nu voi mai putea avea niciodată acea certitudine care sigură ar pune capăt, într-un fel sau altul, iadului meu sufletesc în care mă zbucium. Gândul plecării cu fiecare ipoteză nouă se încinge în mine ca un foc. Îngrozit mă scol din pat și hotărăsc să mă duc la prieteni. Sunt doi sublocotenenți care locuiesc amândoi într-o daie mare cu două paturi, joacă domino. S-au dezbrăcat de vestoane și au scos bocancii. Se păcălesc unul pe altul și jubilează zgomotos. Intru și eu, al treilea. Fac forțări desperate să mă îngrenez jocului și dispoziției camarazilor mei. Haranoiu își așează plăcile. Să știi că dacă vă bat în partida asta, am noroc. Mi-aprobă colonelul mutarea de la a doua. Scap de corabu. Capitanul Corabu, cum am spus, e spaima regimentului. Are o figură de închizitor tânăr cu fața osoasă, cu mustața tunsă scurt, neagră. Și-a înnebunit oamenii și ofițerii cu severitatea lui, chiar comandantul cel mare al regimentului, speriat de atâta disciplină, a scris că socoate că primul glonț al companiei, a doua, va fi pentru comandantul ei. În batalionul nostru de oameni cum se cade și necăjiți, cum ne erau toți ofițerii, depăreau mai curând niște dascăl provinciali cu ticuri și nevoi, corabul era militar cu studii severe la Viena. — Eu sunt mai generos, adăugă Săvulescu. Dacă voi câștiga, la sfârșitul lunii ne schimbă de pe frontieră. Mergem la iarnă, dansăm la iarnă și ne revedem, damele fraților. Dar eu... Ce caut eu cu exasperatele mele complicații în această lume? Eu ce să doresc, ce să izbândesc eu, dacă voi termina cel din tâi plăcile albe cu jumătăți și puncte negre? Către patru după amiază, nevărin o dai un gradat care luă speriat drepți. Trăiți, domnule, sublocotenent, poți jos în tabără. Toată lumea, mă, băiete, ori numai a unsprezecea. Toată lumea, e ordin să echipăm oamenii și să ridicăm posturile de pe frontieră. Încremenim cu toții. Să ridicăm posturile, băiete! așa e ordin! Până într-un ceas să fim gata! Au și început să se adune domni ofițeri jos!" Săvulescu a început să chiuie, să facă tumben în așternutul patului. La er, fraților! Ne revedem, damele!" Chiuie și urlă. noi nu-și găsește dezorit ce e bocangi. Măi, băieți, dar dacă o fi războiul?" întrebi bonuitor. Ce război, Gheorghidiule, băiete, ce război! Ar fi venit ordin să retragem posturile de pe frontieră sau, din potrivă, să le întărim? Acasă, băiete, mergem la R." Covorâm în vâlțea, peste garduri și funețuri, ca nebunii. Jos în vatra taberei, între bordeie, e mare mișcare. Ofițerii de la celelalte companii sunt nedumeriți. Aflăm un lucru nou. E ordin să se împartă muniția de război pe oameni. Ce-ai face?" explică unul. E mai ușor de transportat așa, împărțită. E o lumină de după-amiază duminicală, cu soare care pare și el mai curând la plimbare decât la lucru. O prișană scoate o foaie de ziar, scrisă numai pe o față cu litere negre enorme. E o ediție specială. Mâine la ora cinci, după-amiază e convocat un consiliu de coroană. Ah, răsuflăm ușurați. Vom pleca de aici în timpul acesta, depozitele se împart pe spinarea oamenilor. Să știți că s-a hotărât neutralitatea definitivă. Se retrag toate trupele. Uite pe capitanul Dimiu. Pe potecă, greoaie și masivă, silueta verzuie a comandantului de batalion se desenează ca a unui uriaș tihnit. Ah, hai să vedem ce e că vine de la regiment." Și le întâmpinăm în grup, încă înainte de a coborâ ca un cioban pe coastă. Scoate chipiul... — Se șterge de nădușală și pe mustața plină, blondă, și apoi cu mai multă spaimă decât solemnitate. — Domnilor, e război, și m-a făcut maior. Ne arată pe umeri galonul lat. Acum stați jos, aici pe iarbă, să vă dictez ordinul de luptă și armânios către un soldat care ascultă încremenit. — Ce, mă? Tu te-n de aici! Nimeni nu spune o vorbă. Noul maior reia după ce ne-am așezat. Domnilor, vă atrag luarea minte că e ordin de război, nu de manevre ca altă dată. Precizarea e de prisos. Cu picioarele înmuiate ne-am înghesuit alături pe iarbă. A scos din buzunar un carnet și dictează. La ora cinci adunarea batalionului pe companii, jos în tabără. La ora cinci și jumătate se împart efectele de mobilizare. La 5 trei sferturi se împart pe fiecare om 200 de cartușe de război. La ora 6, batalionul 3 se pune în coloană de marș cu direcția satul Dâmbovicioara spre regiment. 20 se încolonează pe șoseaua Vama-Giuvala în ordinea următoare. Batalionul 3 cu companiile în ordine 9-10-12. Batalionul 2 cu companiile în ordine 5-6-7-8. Compania 9 constituie avangarda regimentului, compania 11 la dispoziția a brigăzii. La ora 8 p.m. regimentul se pune în mișcare cu direcția vama Vala. Scriu lungit în iarba acest întâi ordin de luptă al armatei române în războiul cel mare, pe o carte poștală cu colțurile răsucite, luată cu cine știe ce gând singurul petic de hârtie pe care-l am. Mă gândesc cui să o trimit mai târziu și mi se face în suflet un gol cât lumea, neașteptat. Peisajul muntos are acum sectoare de umbre lungi, crepusculare și de soare viu. Maiorul face un efort de concentrare. Cine comandă plutonul unu de la a Cine Cineva de numele lui și mi se pare că nu mai e al meu. Gheorghi Diule, ai să fii diseară vârful Avangardei. Știi să te desfășori? Să-ți alegi oameni zdraveni de patrulă. Domnilor, alegeți din vreme patrulele de siguranță pe flancuri, și acum, vă rog, treceți la executare. Dumnezeu să ne ajute! Cartea a doua Întâia noapte de război Timp de o oră e în tabără o de neînchipuit. Plutonierii majori se împart în zece, aleargă de colo până colo, înjură, strigă, aruncă efecte de tot soiul în brațele oamenilor. Mi se pare că totul merge însă prea încet, că nimeni nu va fi gata la ora ordonată. O parte din oameni s-au aliniat pe companii în fața bordeilor și primesc răcniți pe nume de gradați, bucanci. Unii încearcă o veselie strepezită, la care alții surât ca niște bolnavi. Gândul că la ora opt seara deschid focul, când două ore, care totuși vor trece, Așa cum au trecut de atâtea ori în viața mea, cum au trecut când așteptam într-o gară, când așteptam la birou, cum aștepți după amiază o vizită, mă sfârșește ca o febră uscată. Faptul că voi năvăli ca în cărțile de citire, împotriva unor tranșee, înțesate de armată dușmană, că voi fi sub baraje de artilerie, mă uluiește, pare scris de o mână nevăzută. De patruzeci de ani n-a mai fost război. Cărțile de citire s-au oprit la pagina de la 77 și acum eu deschid focul. Mi se pare asta una dintre acelea, acele coincidențe ciudate, mari cât un orizont. Ofițerii sunt toți mult mai tăcuți decât trupa. Capitanul Floroiu, mic, blond, cu fața lui îmbătrânită, înainte de vreme, mă îndeamnă să las oamenii în grija plutonierilor și să-mi fac bagajele. Mi se pare o enormitate. Ceva absolut fără sens, bagajele. Mai am eu nevoie de bagaje, dar după primele cinci minute de luptă, voi mai fi oare în viață? Nu se știe. Cine are zile, scapă. Domnule capitan, voi scăpa la opt și cinci, la nouă voi trei poate, până la ora zece de seară. Dar crezi că vom mai vedea noi soarele de mâine? Taci fiurat de gânduri și pe urmă. Scrie vreo scrisoare și își urmează ața gândului din el. Cui să scriu? Toți ai mei s-au depărtat în clipa asta, efectiv, la zecile și sutele de kilometri unde sunt. Nu-i voi mai vedea niciodată ca pe locuitorii Norvegiei, aiperului Sydneyului, ai despre care știu că există totuși. Îmi de între corpul, e un neastâmpăr al trupului care contrastează cu liniștea și egalitatea imensă a gândurilor mele. Nu mai pot sta în loc, bănuind că diseară nu vom putea fi gata. Mă voi duce și acasă, în odăița mea, căci, deși sunt înfrigurat și grăbit, n-am ce face. În fața casei, Ioana cu cei doi copilași ai ei s-au rânduit ca la intrare în biserică, iar micuții îmi strigă cu mânuțele căzute jos, cu glas înlăcrimat. Să trăiești, dom'le!" Încremenesc." Să trăiesc?" Ce sens de început te vea care vorba asta acum?" Cum o să trăiesc de seară prin focuri de infanterie?" Prin lupte de baionetă, prin sute de explozii de obuze, le dau bani și ei îmi sărută mâna aici, în munte, în asfințitul soarelui de vară. Niciodată n-am acceptat dovezi de acestea de respect și prietenie. M-au jignit, dar acum îi strâng la piep pe copii aceștia ca pe niște pui de pasăre. Dumitru pune tot ce avem în lada de bagaje. Bagă de seamă. — Am și încărcat lada, don sublocotenent. S-a iscat parcă, străin de mine, un fluid care îmi ia înainte oriunde merg. Doar la 50 de pași dincolo, la ei, niciun semn. E tot duminică și după amiază goală și leneșă care stă în loc. Dar au mai rămas lucruri. Ce facem cu ele? Lasă-le Ioanei aici. Nu puneți bocancii! Cum o să rămâneți așa? Sunt îmbrăcat în aceeași bluză ușoară, pantalon de rei corp și ghete de șevro subțire cu moletiere, cum am fost ieri la Câmpul Lung." Nu, Dumitre, rămân așa. Până la ora zece e destul și așa. Îmi fulgeră o clipă prin minte să fug la Câmpul Lung, să am o explicație cu nevastă mea. Risc cel mult să fiu împușcat. Tot voi muri la noapte." Ce să-mi explice? Ce importanță mai au pentru mine lămuririle ei?" Ce-a fost aseară, absolut tot e parcă nu mai văzut și înțeles de mine, nu simțit, așa cum anestezia locală te lasă să vezi toată operația, să simți izbitura și tăietura bisturiului, dar să nu ai nicio durere. Din oamenii aceia, din lumea lor cu bucurii și desnădești, cu permise și aniversări, care era și lumea mea, m-am desprins odată cu camarazii mei, ca pe un vas nevăzut. De câteva zeci de minute, o parte dintre noi suntem morți, efectiv, în starea unor condamnați cărora li s-a respins cererea de grațiere în ajun. Acum oamenii de aici, blestemați în uniformă, îmi sunt singuri aproape și sunt mai aproape de ei decât de mama și de surorile mele. Orgoliul meu îi se pune acum de altfel și o altă problemă. Nu pot să dezertez căci, mai ales,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 Căutam o verificare și o identificare a eului eu meu. Cu un eu limitat în infinitul lumii, niciun punct de vedere, nici o stabilire de raporturi nu mai era posibilă și deci nicio putință de realizare sufletească. O asemenea carență de neapărat ar fi fost și o descalificare. Conștiința mea îmi permitea aseară să ucid, să mă judec deasupra legilor, pentru că nu aveam să-mi reproșez în sistemul meu sufletesc nimic. Dar tocmai de aceea nu-mi permite lașitatea de a evita un pericol pe care soldații cei mulți nu-l puteau evita. lipsi de orice talent în lumea asta muritoare, fără să cred în Dumnezeu, nu m-aș fi putut realiza, și am încercat-o, decât într-o dragoste absolută. M-am înșelat odată, aș mai putea însă încerca, din nou, de aceea nu vreau să fiu scăzut, de la început chiar, față de femei, prin nicio lipsă în organismul sufletesc. Mă grăbesc spre magazia de armament să număr cartușele, dar e prisos căci de bandada e din calea afară de mare. Impresia asta de improvizat îmi de de panică. Alerg fără rost în toate părțile, în bălciul ăsta de oameni, care de seară vor juca fiecare în parte tragedia pe care era să o joc doar eu seară. Doi soldați de la aprovizionare umblă de colo până acolo pe cărăruie cu câte un sfert de bou pe umeri. Domnule sublocotenent, ce facem cu carnea asta?" Râț galben. Cine mai vrea să mănânce, mă? Cine o să mai aibă chef de mâncare mâine? Chiar dintre cei care vor mai trăi? Domn sublocotenent, dar ce să facem cu ea?" Aruncați-o!" Se înnecă înfiripat și timpul trece fără ca nimeni și nimic să-l poate opri. Îmi buzele. În odăița popotei, comandantul companiei cu ceilalți doi ofițeri de la companie... Iau ca gustare chiftele prăjite și câte un pahar de vin. Ea și dumneata ceva, mai prindem nițică inimă și cine știe ce se mai întâmplă diseară. Nu simt nicio nevoie, nici o dorință și orice încercare, fie și de a mânca numai, ar strica plinul unui cerc. Cât e ceasul? Și întrebarea halucinantă acum parcă picurând suflet. Șase fără cinci, mai sunt cinci minute. La companie Încep cu oamenii se încolonează cu zgomot de bidoane, arme și lopeți. Încă mai sunt strigăte. Nicolae Fira, vină de lui domn plotonier major! înserarea serarea abate și pe cei care mai făceau glume. Coborâm șchiopătând pe alt drum, un drum de bolovani, decât cel străbătut de mine aseară. Nimeni nu mai scoate o vorbă. Jos ne așteaptă celălalt batalion, gata încolonat. Sunt peste toată valea în nu mai grămezi și siluete mute de soldați, ca o turmă cenușie. Mă cheamă colonelul care a rămas comandant titular al regimentului. Caută să-și stăpânească dezarticularea prin formele reglementare. Sunt de față și cea mai mare parte dintre ofițeri. — Va să zic că ești vârful avangărzii. — Auzi că te cunoști cu comandantul companiei din vamă. — Uite ce faci. — Mi se pare de necrezut că mie mi se spune asta. Trimiți doi oameni ca să se apropie de bara vărgată. Grănicerul nostru va cere foc finanțului ungur. În clipa aceea, cei doi oameni sar la el și-i pun baioneta în dreptul gâtului, strigându-i să tacă. Dacă țipă, îl străpung. Dar dacă taci, sublocotenentul locuiește la vamă, nu? Cu patru oameni pătrunzi la el cu armele întinse și explici că s-a declarat războiul, ca să nu-i facem nimic dacă se predă. Ceilalți oameni ne vălesc în cazarmă, apoi, și către capitanul Floroiu. Dumneata firește vii imediat după el și înconjuri cazarma. Pornim. Din cauza muntelui s-a întunecat de tot. Ajung în șoseaua cea mare cu regimentul după mine și mă opresc. Un ofițer de legătură îmi spune că s-a contramandat ordinul că va trece înaintea regimentului XR, vecin de brigadă. Încerc să pun o rânduială între oamenii care se grămădesc unii între alții. Cum te cheamă, băiete?" Mormăie ceva zdruncinați de neînțeles." Dar tu cine ești? În ce grupă ești?" Nu, nu eu, să... Au trupuri de găini, moi." Îi mișc cu mâna din loc în loc și rămân unde îi pun, sleiți. De-al minter și vocile ofițerilor parcă șchioapătă. În jurul nostru, dincolo de cei cinci pași până unde vedem, Cine știe ce prăpăstii de moarte, ce scene de bestialitate ascunde noaptea asta atât de neagră că nu se poate deosebi nicio siluetă măcar. N-ar fi început alții lupta, dacă au pornit în același timp cu noi și ei din întuneric. Sunt fericit că nu mai atac cel din tâi și mă trântesc jos în iarba caldă încă de soare. Mă gândesc la măcelul care va fi peste treizeci 40 de minute. Cranii sfărmate de paturi de armă, trupuri străpunse și prăbușite sub picioarele celor care vin din urmă. Facle și urlete, explozii de obuze care să doboare rânduri întregi. Știu că voi muri, dar mă întreb dacă voi putea îndura fizic rana care-mi va sfâșia trupul. Și un gând stăruie, plutind peste toate ca o întrebare. Pentru mine anume, cum va fi? Glonț, baionete sau explozie de obuz? XX înainte! E o poruncă venită din om în om. Ridic oamenii ca pe bolovanii și pornim pe joseaua care nu se mai vede albă. Singura apărare în noapte îmi sunt și suntem ca niște călători atacați de lup și trebuie să ne apărăm spate în spate, căci oriunde, de jur în prejur, e moarte de fier și gloanțe. În clipa asta încă putem fi surprinși. Regulamentul cere patrule la câteva sute de metri pe dreapta și pe stânga. Numesc oamenii, dar nimeni nu se desprinde. Alerg și izgudui trimițându-i noapte, dar nu se duc, sleiți decât trei pași, și continuă să meargă apoi, târât, alături de noi. Renunț. Fie ce-o fi. Într-un tablou străin, în golul minții, văd în clipa asta limpede și departe de aimei mei pe nevastă mea, amantul ei, dar n-am timp să mă opresc să-l fixez ca să privesc. Bucuriile și minciunile lor sunt puierile față de oamenii aceștia, dintre care unii vor muri peste zece, 15 minute, alții mâine, poi mâine. Săptămâna viitoare Dintr-o dată, din noaptea dinaintea noastră, unde e viață și mișcare cu oameni, din care noi nu vedem și nu știm nimic, ca o solie, dintr-un gol și din besna uneodă întunecate, se aude o răpoială de focuri plăsnită de armă. E singură în tot cuprinsul lumii. E originară ca întâiul om pe pământ și nu o voi uita până la sfârșitul vieții niciodată. Parcă o morișcă mare de moș s-a învârtit repede, dar sunetul, mă întreb, la ce corespunde noapte acolo, cine a tras, cine a căzut? Zarurile au fost aruncate. Identific după dâmp și după ocolul șoselei locul unde suntem. Fac socotala aproximativă și găsesc că avangarda regimentului XR a trecut singur dincolo de vamă. Așadar, evenimentul s-a consumat. Întâmplarea de vorbe și cărți a devenit piatră, stofă, armă, o noapte anume. Am trecut dincolo peste linia punctată pe care am desenat-o zece ani în școală. Uitați, uitați! Dinainte vine între două santinele cu armele îndreptate spre el un prizonier. E plutonierul Belakiș îl cunosc acum după pantalonii de dril alb. Iată, deci, întâiul prizonier în acest război, la care o parte. Oamenii și-au mai revenit puțin. Seara de cenușă-oarbă a devenit întuneric străveziu. Trecem și noi prin vamă. Bara e ruptă, jos lângă ea e un mort. Un rănit e sprijinit pe genunchi de către un soldat. Ce-a fost camarade?" întreb întreagăt. O luptă scurtă, domnule colonel. B. e rănit de moarte. Uită-l. Aflu ceva mai târziu că, în momentul când a fost somată, santinela ungurească a țipat, sub locotenentul Sigismund Laios, a ieșit în prag, a tras cu revolverul în direcția grupului, așa în noapte, și glonțul lui a nimerit în cap pe colonel, care venise în fruntea avantgărzii. Pe urmă, după un schimb de focuri, unguri au fugit cu toții. Asta exista, în noaptea neagră, și noi nu vedeam nimic, ca și când n-ar fi fost așa, cum nu văd nimic de pildă vizitatori într-un simplu parc comunal. Mi se comunică, din urmă, că regimentul XR a luat-o la dreapta, că nu mai am pe nimeni înaintea mea. De parcă s-ar fi dat la o parte o perdea și, deci, să mă desfășor în avantgardă. E o imposibilitate. Iau o distanță la 102 două de metri înaintea companiei, dar patrulele nu se duc la mai mult de zece pași de mine. Sunt înaintea tuturor milioanelor din neamul meu, în fața mea cu o șosea, cu garduri, cu întuneric și cu moartea plutind în toate. Aveam de la începutul serii toți baionetele la armă și formația de luptă. Ordinul e să cercetăm tot ce întâlnim în cale. Mergem destul de încet, dibuit și cei din fața mea sunt ca umbre închegate din întuneric. Ne așteptăm la un atac scurt prin surprindere." Întâlnim după un timp o casă pe stânga, are curte cu gard înalt, iar înăuntru se văd lumini. Ne oprim, dau ordin oamenilor din față să sară peste gardul înalt, dar nu se mișcă nimeni. Sar eu ulucile, încurcându-mă în sabie, și atunci vin și ei după mine. În casa cu două dăi, în dreapta și în stânga, sunt aprinse zeci de lumânări ca la mort, și o româncă, nouă parcă, se închină speriată. Cinci-șase copii stau lungiți pe jos. Îi întreb dacă au fost unguri, unde sunt. Iau trei 4 lumânări în buzunar și pornim mai departe. Ordin din urmă, vine să căutăm o călăuză. Iată altă casă. E moartă și gemuită în întuneric toată. Batem în poartă. O femeie ne lămurește că au fost ungurii chiar la ei, dar au fugit, lăsând în grabă, în bătătură, tot ce au avut. Pe prispă e o arătare de om. E bărbatul Dumitale da, e bărbatul meu, dar e beteag. De aceea l-or fi lăsat. Nu-i nimic, merge cu noi. Îl luăm călăuză. E cu pantaloni albi, cu cămașă aspră, de ai noștri și opunerea lui, deznădăjduită, nici nu ne întârzie măcar. Îl luăm și pornim înainte. Întunericul s-a făcut mai omenesc. Mă uit la ceas, e aproape zece seara. Așadar au trecut cele două ore. Așa au fost. Și suprapuse imagini mele dinainte sunt surprinzătoare prin golul lor Un pot despre care știm că e minat Ne oprim Ordin din urmă iar Să treacă o grupă neapărat și fără întârziere Oamenii șovă e firește Bine, atunci trec eu Trec și eu, don sublocotenent E ordonanța mea Și eu Și eu E caporalul Nicolae Zamfir Trecem toți și nu se întâmplă nimic Tocmai a doua zi a sărit sub o căruță. O pădure mijită, mai mult ghicită, de o parte și de alta a drumului, ne dă un soi de atenție crispată, dar după ce trecem de ea și o colim în bot de deal, mereu cu baionetele înfipte în întuneric, totul coboară ca înspre o vale dulce și vederea e înlesnită de zecile de focuri uriașe care ard pretutindeni. Cât ajungi cu ochii, case ard cu vâlvătăi care luminează ca niște înalte torțe. Ținutul branului întreg, înconjurat de munți, apare astfel cu drumurile lui, cusate, biserici, grupuri de copaci care nu pot fugi de îmbrățișarea focului. Sub locotenentul Orișan vine din urmă să privească și el ridicarea și căderea flăcărilor, care înalță și coboară cerul, Arci numeroase și de paie, anume se vede că le luminează lor, celor ascunși în întuneric așezați, cine știe cum, venirea noastră. Voi pricepe mai târziu că întunericul e de neîndurat în război pentru toată lumea. Oamenii s-au mai dezghețat frumusețea priveliștii și gândul că, oricum, moartea nu vine din întuneric, de la doi pași, că îl necurat, că dușmanul e abia jos în vale, că nu e o chestie de secunde, iar clipa nu e definitivă, ne mai liniștește puțin. Pornim cu mai mult curaj, mai repede la vale, pe șoseaua de acum albă. Dar când ne apropiem de Bran, vedem cu spaimă că înspre noi înaintează, plutind larg, un vultur uriaș de foc pe care nu-l poți privi ca pe discul soarelui. Batalionul întreg s-a trântit îngrozit în șanțurile șoselei și așteaptă sfârșitul lumii, că s-a speriat e din pricină că la regiment nimeni nu ne-a arătat ce e o rachetă, iar că s-a trântit în șanț, a fost mișcarea cea mai indicată. Începe o răpăială de focuri care crește și descrește, ca și când ar fi pe un portativ în spațiu. Înaintăm iar când, iată, că pe șosea apar în lămurirea focului siluete omenești. În asemenea împrejurări, toate siluetele sunt de dușmani. Ne apropiem și vedem totuși că sunt soldați din regimentul XR, care a pătruns îmbran ocolind și dă o luptă de stradă. Ne oprim în lumina ca ziua, chiar în marginea târgului. Sunt atât de prins de belșugul de vederi și de senzații din afară, că nu am timp să mai simt sufletul. Acum știu cum va fi. Mă uit la ceas. E miezul nopții. Răpăiala de focuri amuțește din când în când, pe urmă crește, dar nu se coboară niciodată de tot, ci urcă și scade capricios ca țâșnirea și jocul apei din avuzul în soare. Trage cineva din noapte în noi și aud primele gloanțe trecându-mi pe la ureche. Sunt ei, întâia dată de față. Voi ști mai târziu că toate gloanțele, mieunând, trec pe la ureche. Oamenii se aruncă disperați în șanțurile șoselei, vâră numai capetele sub podețele din dreptul caselor, lăsând trupurile afară ca niște struți. Îi strict pe nume pe câțiva dintre ei, dar e deprisos. Rămân în picioare pe șosă, ca să le arăt că nu e nimic cum gustă părinții din doctorie ca să încurajeze copiii să o ia. Dar doctoria e o noutate și fac o sforțare căptușită. Gloanțele, e drept, vin rare și lovesc rupând din copaci, în praful din șosea, în gardul caselor vechi care pleznește rupându-se zgomotos. Din urmă vine pe lângă oameni, capitanul. Îl văd parcă acum din nou. E mic ca o fetiță, cu mustața plină tunsă scurt, îmbătrânit de timpuriu. Ce facem? Așteptăm ordine noi de la brigadier. Coboare spre noi pe șosea din târg un grup. Gloanțe puține, numărând parcă rar și piuit, vin spre noi, mușcând scurt din gard și din praful șoselei. Știu atât de bine că voi muri în noaptea asta, încât mi-e absolut indiferent pericolul localizat. Găsesc chiar că n-ar fi deloc mai dezagreabilă moartea aici decât în flăcări. Căci iată se aude o detunătură puternică, dar parcă nu un raport cu erupția de lumină și fărâmături negre pe care o produce. Au aruncat podul cu ai noștri în aer, Gheorghi, Diule. Mă duc înapoi să văd ce facem. Încerc să trag de picioare oamenii care smereu cu capetele vârâte sub podețe. Când, în sfârșit, au văzut cât de greu nimeresc gloanțele și-au mai venit în fire. Din târg se aude acum un tropot ca de escadroane în galop pe șosea înspre noi. Oamenii mei au sărit șanțul șoselei și, întorcându-se ca într-o arie, au început fuga. Sar în mijlocul lor, stric pe nume pe gradați, pe cei pe care i-am în față și, scurt, cu răsuflarea suspendată, se opresc. Coboară iar în șanț cu baionetele întinse alături. Rămân singur în picioare și aștept să văd ce vine. Știu acum că s-a apropiat, ca de fier nevăzut, clipa definitivă. Coboră spre noi, alergând, zeci și zeci de oameni, câte de largă șosea. Lumina flăcărilor e atât de albă încât îi recunosc. Fac umbre negre lungite pe praf, sunt ai noștri, întind brațele ca o barieră. Stați, ce cu voi?" Găfuiesc buciumat, vorbesc fără să privească. Ne-au prăpădit. Ordin de retragere. Am înghețat. E întâiul moment de groază acută pe care îl am și răspuns răspund săcăit, uscat, grăbit. Nu e niciun ordin de retragere. Apoi desnădăjduit. Plutonul întâi ocupă șoseaua. Oamenii mei sunt la comandă în mijlocul șoselei și către grămada de zeci de fugari intrați în curtea asta. Oprirea în loc i-a mai calmat ca un exercițiu siluitor. Intră ca o turmă în ograda gospodărească unde de altfel sunt adăpostiți de casă. Alt tropot pe șosea. Alt grup, mai mare încă, vine din târg. Oamenii mei strigă acum singuri, încălziți, când văd că sunt alții mai slabi de îngeri ca ei. În curte! În curte! Pe dreapta! Al treilea grup, o companie întreagă cu ofițerii ei, vine fugind îngrozită. Loc, faceți loc! Iese înainte răcnind cu sabia întinsă. Stați! Stați! Dar nu vor să asculte. Zbiară numai. E retragere. Suntem cu domnul capitan. Și s-a oprit în așteptare, cum pândește un om care vrea să scoboare pe scara unei trăsuri. Îmi arată pe capitan. Domnule capitan, unde plecați? E retragere. Ne-au prăpădit batalioanele. Și îmi spune cu ce companie e. Cu vocea palidă, înălbit de această idee a fugii, îl lămuresc scurt. nu niciun ordin de retragere. Intrați în curtea asta și le arăt o curte pe stânga. Trebuie să trec, urlu către ei mei. Niculae Marin, băgați baioneta în cine vrea să treacă de voi. Înmuiat, capitanul intră cu compania în curte după casă. Iar se face liniște. Din urmă niciun ordin, dar vine capitanul meu... Căruia îi explic situația Regimentului vecin Noi nu intervenim? Mi se pare că nu Simt o bucurie de scurt zbor Ca și când nu mai sunt scos la lecție Când nu știu nimic de un profesor rău Așteptăm aici? Ce vrei să facem? Vine din urmă și sublocotenentul orișan Ca să vadă ce e Gloanțele s-au rărit acum și mai mult Răpăiala de focuri a devenit scăzută Ca o cicăleală Orișoan are obsesii tactice. De ce nu intervenim? Nu știu. Domnule capitan, văd că și artileria noastră e inactivă ca și a lor. E luptă de stradă ce să caute artileria? Să tragă în rezerve? În noi? Las-o mai bine așa. Ascultă, Gheorghe Diule. Hai, noi în să vedem ce e. Hai până la pod. Haide. Capitanul ne întreabă nemulțumit. Ce să cauți acolo? Să vedem ce e. Apăsarea asta de a nu cunoaște ceea ce se întâmplă înainte știu acum că e în război pentru unii de neîndurat, așa cum de neîndurat mi era în ajun, incertitudinea dacă sunt înșelat sau nu. Casele cu curți mari sunt înspre marginea asta, mai aproape de felul românesc, dar au în față garduri înalte. Am luat călăuza cu noi și mergem înainte. Mai vin din sus răniți și oameni care au părăsit lupta, iscând în lumina focului forme dublate. Dintr-o curte suntem chemați. Cine sunteți? Din XX. Dar dumneavoastră? Comandantul lui XR. care e situația? XX e încolonat pe șosea. Două companii ale dumneavoastră sunt înapoi într-o curte. Faceți-le rezerve, întărește Orișan. Suntem acum de-a binelea în târg și lumina a coborât. La o mică răspântie în fața unei brutării, parese cu masa goală de pâine în afară, câteva umbre. Încremenim pe loc. Cinei? Stai!" Niciun răspuns. Umbrele au dispărut. Gheorghidiule, revolverul tău e încărcat, chionea niciun cartuș." Revolverul meu!" Îmi vine în minte toată întâmplarea de la câmpul lung, cum mi s-ar fi amintit unui bolnav ca delirat. Caut în buzunar și nu găsesc nimic. Nu l-am, cred că l-am pierdut." Și ne întoarcem la ei noștri. Au scăzut focurile mari și impresia e poate din cauză că și lupta s-a domolit. Găsesc un grup întreg de ofițeri din XX veniți din Apoi. Sunt toți cu sufletele îndoite. Cine ar fi crezut aruncă unul și toți tac gândind la fel a pătut. Mai discutaserăm între noi la popotă și eu făcusem în discuție ceea ce se numea pe atunci un anti-intervenționist. Pesimismul meu e și mai greu acum, iar purtarea mea în această noapte, destul de desprinsă, îmi dă un fel de obiectivitate, parcă științifică, atunci când spun. Am impresia că mâine vom lupta în jurul rucărului. Capitanul micuț și prea gânditor întreabă cu teamă, crezi că ne vor ataca? Socot că da, azi au fost surprinși, dar dacă primesc întăriri, nu văd de ce nu ne-ar ataca. Ofițerii mă aprobă cu privirile grele și obosite, cu gândurile aiurea. Noaptea scurtă de vară e pe sfârșite. Focurile s-au stins târziu ca după o sărbare de noapte și acum întunericul se strânge fără să se facă opac. Cum vom putea sta mâine așa pe șosea? Ce facem? Hai, hai la companii și om vedea. Oamenii mă întreabă și ei ce facem. Suntem neliniștiți, căci dacă ne apucă ziua, așa încolonați pe o albă, suntem prea de sigură mitralierelor. În târg e aproape liniște și liniștea asta când știm că toți ochii sunt deschiși ca șerpilor în umbră și că ceilalți așteaptă poate ca și noi, e mai grozavă ca lupta. Începe să se alburească întunericul care își pierduse toată puterea. Acum oamenii, cenușii și ei, nu se mai disting deloc. Sosește din urmă colonelul greoi și masiv. Gheorghidiule, vino cu oamenii după mine!" Vrea să sară gardul unei grădini, dar gardul se prăbușește sub greutatea lui. Uiau la fugă după el și, oamenii după mine, peste răsaduri de varză, albăstrie și de morcovi. Ghetele subțiri de chevro se încalță cu pământ ca niște galoși. Om de cincizeci de ani, colonelul aleargă cu pașii mari, care fac să sară pământul fărămițos în dreapta și în stânga. Mă întreb în fugă dacă toți oamenii au baionetele puse. Toată priveliștea în linii subțiri, desenate ca în estampele japoneze, în zori, a devenit viu liliachie. Înțeleg că vom înconjura târgul ca să dăm un atac de flanc. Călcăm prin albia unui pârâu până la genunchi, dar nu simt nici urmă de umezeală. Îmi trec limba peste buzele arse ca de o spuzeală. Intrăm într-o livadă și, după ce am alergat prin ea, începem urcușul unei coaste. Înțeleg și mă îngrozesc. Stă deasupra noastră, ca o cetate de sute de metri înaltă, prăpăstioasă, măgura branului. Pornim la asaltul ei, mereu în fugă, târând după noi coloana care și-a pierdut peste garduri și pârâu forma. Ne-au văzut și începem iorlăitul lung al gloanțelor. Aud în urmă vaite primii căzuți. Mă emoționează abstract ca un număr etichetat de muzeu. Primii răniți în acest război, Gâfui, îmi arde gura, mă abat tot din fugă și culeg din merele scuturate, cine știe, trântite pe gloanțele care lovesc într Îi văd acum pe cei de sus ca pe parapetele și balustradele unui castel medieval, dar alergăm mereu urcând spre ei, toți după colonel, de parcă ne-am ține de mână. Ajungem într-o parte unde peretele e atât de drept și înalt că nu mai pot trage nici ei. Comunicăm în urmă. Regimentul se adună în unghiul mort. Iată-ne pe toți, mai mult îngrămădiți ca într-un repaus stihnit în livadă. A răsărit soarele peste câmpul de luptă. Deasupra noastră e peretele măgurii cu stâncile lui, dar înapoi a noastră spectacolul e neasemuit. Ca într-un tablou istoric vin din țară, paralele, coloane de soldați. Pe șosea și peste livezi vine și artilerie, vin și căruțe. Acum trage pe deasupra capetelor noastre artileria austriacă. Numai două tunuri care ajung însă departe înapoi spre vamă și lovesc, pare se plin. E uimitoare această punere cu mâna. Acest braț nevăzut, întins înalt pe deasupra capetelor noastre, care cade acolo poate la opt-nouă kilometri, precis ca un pumn. Ziua aceasta pe care nu mai așteptam e altfel pentru mine. Parcă sunt într-un peisaj nelumesc. Simt ce trebuie să simtă morții când străbat livezile și plaiurile văzduhului. E parcă mai ușoară lupta ziua. Oamenii s-au înviorat cu toții, sunt sigur că o să mor, dar prefer să-mi aleg singur moartea. Acum înțeleg de ce întotdeauna comandanții au avut preferințe între captăiat, spânzurătoare, împușcare. Am și eu acum preferințe. Vreau să provoc admirația sfioasă a camarazilor, singurii care există acum real pentru mine, căci tot restul lumii e numai teoretic așa cum cei care mergeau la ghilotină preferau, în loc să urle de durere, să ia atitudini. I-am văzut pe camarazii mei ce sensibili sunt și voi continua. Mă gândesc întreagăt că mâine seară cei de acasă ar putea afla din ziare că m-am purtat uluitor, așa cum mă gândeam uneori înainte de război, dar acum și admirația și ura lor îmi sunt șterse, indiferente. De clasați în societate sau chiar numai cei ocoliți într-un salon, Încep să aibă un orgoliu de izolați, de nedreptățiți, care caută să transforme excluderea în avantaj. Oamenii de aici împărtășesc destinul meu și a trebuit un neînchipuit concurs de întâmplări ca să fim toți aici, care suntem, adunați pe fire deosebite în gripa hotărâtoare. Stăm aproape două ore așa. E ce sentiment de încredere îți dă superioritatea pe care ai tăi. O au asupra inamicului. De vreme ce tu tot mori, e ciudat, dar preferi să fie când ataci și nu când fugi. Cred că senzația aceasta împacă un sentiment fundamental, atacând îți alegi tu parcă moartea. Urmărit de altul și ajuns din urmă, moartea ție impusă. Ești în gripa morții în întâiul caz un sinucigaș, în al doilea un ucis și încerci toate sentimentele celui asasinat. V-ați întrebat de altfel... Ce s-ar întâmpla cu un om care are intențiunea să se sinucidă? Dacă în aceeași clipă cineva ar voi să-l asasineze? Acum când văd batalioanele noastre venind peste plaiuri și dealuri, mă gândesc îndeoseb la sentimentele pe care le încearcă, privind mai ales ei, cei cu care luptăm. Sub locotenentul Popescu, camarat de companie, mănâncă mere. Gheorghe Diule, cum o fi țara asta când nu e război?" Ar fi simplu să-ți o imaginezi fără soldați, dar ei fac azi esența acestui peisaj, încât nu-l poți gândi fără ei, cum nu poți gândi a patra dimensiune în natură. soarele e acum deasupra dealurilor care poartă dreptunghiuri de păduri negre, golurile de topaz ale pășunilor, vile verzi cu acoperișurile roșii de țiglă, care-ți dau impresia că ești în străinătate colonelul care își tersese timp de două ceasuri chipiul și de nădușală, stând în iarba măruntă ca la o partidă de odihnă și în jurul căruia eram ca o turmă, hotărăște plecarea. Azi noaptea al treilea început? Acum plecați întâi voi, dolescule." Maiorul dolescu, care comandă batalionul doi, măsoare speriat peretele. Nu pe aici, breu, omule, luați-o mai la stânga, că e povărnișul mai dulce." Mergi cu oamenii pe lângă peretele ăsta, unul după altul, și pe măsură ce ieșiți în bătaia focurilor, vă desfășurați. Peste vreun sfert de oră, răpăia la vie de păcănituri, ne arată că în clipa asta cei care au plecat, au dinainte o priveliște pe care noi, rezerva, nu avem. E în mine ca o strângere de lumină, și cu toate că am mâncat câteva mere, buzele mi mereu, uscate. Peste vreo jumătate de ceas, colonelul se scoală și comanda n-are nimic militar în ea. Haideți! Pornim după el. După vreo câteva sute de metri la dreapta, povârnișul e atât de dulce, că poți urca alergând. Comanda se dă iar apropiat ca o așezare la masă. Întrăgători și o colire la dreapta. Risipiți, pe urmă, începem urcușul.